și vulpea. Era o dată când a fost în lumea asta lui Dumnezeu un om sărac lipit pământului și cu o casă de copii ca toți oamenii săraci. Danilă se numea. Pământ nu avea, vite n-avea și toată casa și-o ținea cu temeri ce și mai nimica. Tăia și el lemne din pădure și le vindea trăind de azi pe mâine. Măi, Danila, măi, e? mai du te -și tu în pădure, mai tai ceva lemne, să mai facem un bani, să sărăcia ne-a înconjurat rău casă. Iar copiii ce? La lasă, lasă, febeie, că o să ne descurcăm noi. O, oh, murim noi, că vrea sărăcia. Și când e voie bună în casă, îi mai mult că o avem. Și o zi, pe când ăia el lemne, numai ce se trezește cu o dihanie de urs, bătându-l pe umăr, care i zise: mar, mar, mar. Cum tu lemne, din pădurea mea? De-un de, de, de să-și eu, Moș Martine? Te rog să mă trec cu vederea, că nu o să se mai întâmple. Cum să te trec sau să te iermă, că nu-mi este în obicei. Moș Martine, sunt sărată, iar să am o spuză de copii. Ei, nu vreau să aud, nu vreau să știu nimic. Te-am prins, te-am prins, trebuie să te mănânc. Oh, nu, nu lasă-mă măcar să mă grijesc, și să mă împărtășesc, să mă pregătesc de moarte, că și eu creștin cu suflet și-apoi ce-o fi, o fi. E, destul, destul. Ia da. ca măi, ca să nu zici că sunt rău, Așa te mai spune. las un an. Da. Dar de noi veni atunci să te mănânc tot da. aici, da, tot da, aici, da, da, da, da. în locul ăsta, da. să știi că pe urmă ai de-a face cu mine, mă. Da. Bine, moș, martine, bine. Să știi că la mine cu cuvântul e Danila al nostru plecă spre casă, dar nu mai avea nici voie bună. Vorba aceea, îi pierise tot curajul când știa că ceasul morții era hotărât. Femeia lui observă ea ceva și îl întrebă. Dar ce-i cu tine, măi, Danila? De ce ești așa abătut și nu-ți mai intră nimeni și nimic în voie? E, la, la, nu mai știi și tu că nu vreau să-ți tric și să te umplu de griji. Așa-i destule și... Haide, las du-te la treabă, du-te. De nu vrea spune, nu spune. Ia ca mă duc la treabă. Un an de zile se chinui bietul Danilă să găsească o scăpare, dar în zadar. Se ruga zilnic lui Dumnezeu, dar degeaba. Bă, oh, oh, fără Doamne, o minune, că se încheia. Poate moare unsuri, ori -l, doamne, l să mă ierte, ca în copii de crescut. Ei, s-a apropiat sorocul, vremea să se ducă în pădure la urs. Trebuia să se ducă, în avea încotro, că Danila era om de cuvânt. Nevastă, adum poru și sacul de lemne, că plec la pădure. Și adum și copiii să-i sărut. Și vin să te îmbrățișe și pe tine. Ce-ți veni mai, Danila? Dar de când ești tu așa de drăgăstos când pleci la tăia lemne, ce te-a măi? Iaca m-a și să ai grijă de copii. Și plecătă Mai că i venea să plângă. Se trezie din gânduri în pădurea ursului și aici chiar că-l potidii lacrimi. Bietul de ea. Oh, oh, oh. își plângea singur de mine. Oh, oh, de ce de, oh. de ce? Să rumână cu mătră, Volpe, cum noi plângem. Ia că acum mi-a venit vremea morții. Eh, Danilă, dar de unde știți tu asta? Numai Dumnezeu ne cunoaște sfârșitul. E, eu știu cum mă tră, pe că m-a prins fursul alemne în pădurea lui. Te-a prins? Da, și așa a fost înțelegerea. Să mă întorc după un an ca să mă mănânce. Ce mi-i da să te scap, Crezi că-i chip de scăpare? Apoi de cu mătră. O să-ți dau ce? O, o să dau găini câte păsări, toate, tot ce le-am până o gradă. Nu mai fost pomană și scapă-mă de la moarte. Știi ce Dani. Danil, nu-mi trebuie nici găină, nici nimica, mă. Așa. Doar atâta aș vrea numai să mă, mă laș așa să mușc odată, mă, din tine, mă. De unei carnea mai moale? Că poate cine știe, mormâne, poemini. și n-am să știu ce gustare carnea de om. Mă, te-nvoiești? Păi, păi, mă învoiesc dacă scap acea de ieftin. O mușcatură trece repede, chid că voi dormi un timp cu fața în jos. Ei, ei, păi atunci, ascultă la mine, un ursul, ursul trebuie să vină acuș. A, Eu am să mă ascund prin apropiere, prin pădure <laughs> și când îl voi zări, am să fac așa huiet, vuiet mare. Iar dacă te-o întreba ursul și tu să-i zici că-s vânătorii. Eh? Ai înțeles? Am înțeles, Ei înțeles. E, pe urmă, eu am să strâng. Mă, omule, și acolo. De da, ce e acolo? Tu, tu ai să-mi zici că e o rădășină. O rădășină? Da, și la <laughs> restul pe mine. Iar când ți i spune, ți -i spune eu așa, să dai, mă, să dai cu nădește și gata. Treaba, treaba terminată. e terminată. Ai înțeles, Găgile, cum să faci, ai înțeles? Înțeles cum o trebuie și să-ți dea Dumnezeu sănătate să grase și pește după pofta inimii. Cât dorești, Cât îi scăpam să te pomene și biserică. biserică. Ai venit, băi omule, o, să te mănânc? O, am venit, ursule, de... să știi că la, la, la mine cuvântul e cuvânt. Bine, bine. Acum, de unde vrei să încep a te mânca? Păi, știu și eu că dacă încep de la picioare... Nu să strici trigi tinții, că nu oase prepăditele, dacă încep de la cap, cred că am să țip -ți de durere știi? și mai de careva și te deranjează de la masă. nu am să te iau de la mijloc unde-i carnea mai tostită și o să Cum crezi, cum crezi, a, să ai grijă să nu ți s-a <tri> ce -i asta, mai Dariga? Oare, iau-zi, iau-zi, oare nu cumva o fi vreo vânătoare, măi? Da, da, fac chiar așa e. dacă când veneam eu în coace, m-am întâlnit cu mulțime de, vână de vânătoare. Vânătoare! Aprici, aprici, și-l reîncrânta, dar știi, fioruși. Fior... mor, mor, nu mai spune, omule, Aolea, că mor de frică, valeu. Așa cum m-o dar de ce tremuri așa ca vară? Zii, Danilo, că n-ai văzut, mă! Păi ce-l să zic, parcă n-am văzut! Mără, da-n bolu-l cu tine, mără-i așa ce-l e gușină! Păi, este jaca o daie, o ură cine, Dar nu da, da, da, da, da, da, da, nu da, da, da, da, da, Da, cum? Da, da, mai repede, mai repede, da, da, da. Aaa, le-a destrâns, bă! E, mă, dar parcă tu mă amăjești pe mine, parcă... parcă aia mâină de șine, eu vă găzăbișcă, mă! Zii-mi, Dălina, că-i s-a părut numice alea. Mă eu de unde nu te doare. Hai, da, da. Atunci am să dau și eu una ca pe celelalte, să nu le mai simți durerea. Hai, ce zice, Tănina? Ai văzut-o să o facă treaba? Nu, oh, Doamne, să o facă acum, mă întreb mult pe că tare. Ca mai fost toată? Da, acum, Daniela, ah. acum să-mi dai și mi-ai făgăduit, mă. Ce? Că păi uitai de frică. Păi cum, mă, cum să uiți. mi-ai făgăduit ca să-mi și eu odată așa, mă, din cine, mă, unde carnea mai moale? Uita, bine, uite că uitai. Auzi, vrei, eu am carnea mai moale și mai bună și mai gustoasă aici, aici? Mai, mai jos de, de șale, vezi, în spate. Aha. Dar te rog să fii atentă. Deși, Daniela. De Danilă. Păi, eu când eram mic și mă jucam cu băiețeii pânțărână, mi-au intrat doi pui de câini, ogari, știi? Hm. Și acum te-au simțit și vor nu să, să iasă. Aoleu. Uite, Eu îmi dau pantaloni jos, Aha. dar ce ce se Aoleu. va întâmpla, să știi, că nu-i vina mea. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu nu, și omului, nu, nu, nu, nu, nu, nu, mai vine la i acolo, o ogari, nu mai nu, spus nu, nu. Jos. Mai bine, mă lipseasc, mă! lipsesc lipseasc! Ți-mi acolo până fug spre nișo cu pădurile! Mă lipseasc! Lasă cu matră, că îi țin îi țin Îi țin bine, că și dumneata m-ai ajutat. Acum e rândul meu să te ajut. <laughs> Ai cu saco acum spre canse să le pun la toți pe masă, Car Carnea mâșului guștoasă, băi, viața frumoasă. Ai nevastă, că am scăpat, că mâșul nu m-a mâncat. Și-o-mi în bun, bună, toată viața împreună. Și măsuie pe un fus și gătici a voi de spus. De acum, altă dată, alta și mai cogonată. Că povestea e poveste. Încă e și tot mai este, dar e timpul de dormit. cu l meu ușor. Și vi se duci în să-i duci peste mări și peste vreme cu moșene pe lacile nu